«На чоботи!» – відказав суддя, свідомий свого високого уряду та власної скотечної справедливості. Польний гетьман лежав хворий. Поїв кав'яру та карасів смажених. І чи то кав'яр був не свіжий, чи карасі якісь не такі з Козацького озера, він заслаб на живіт і за два дні вгуцав стежечку від намету у верболіз. Туди біг притьма. Звідти його несли по підруки Охлялого. А тим часом двоє регіментарів, Малиновський та Пиво, не доходили згоди по налозі на козаків. «Треба йти згори!» – наполягав Малиновський. «Треба напирати від води!» – стояв на своєму Пиво. Чавпіли на горбку неначе півні, котрі ось ось мають щепитися в бійці. До того й хилилося. Високий, Сивий, шляхетним обличчям. У подмянівому панцері Малиновський запалювався дедалі дужче, вимахував трипалою правою рукою перед обличчям пива. «Маємо вести інкурсію по Олександру Македонському». «До дупи Македонського, у вас гірок, вицілений козацькими гарматами». На пиві блискучий, окований сріблом панцер і кіраса з павиним пір'єм, яким бавився вітерець, і це вельми дратувало Малиновського. Що ти там тямиш? Все ж більше за тебе. Я сенатор. Тобі бути козячим пастухом, а не сенатором. Що, нікчемний холопе, я уродзоний шляхтич. Ти такий уродзоний, як я турецький цісар. Викопав вітцеві кості, помив у калюжі та освятив їх у костелі, от і уродзоний. Я хрещений у Кракові, в королівському костелі. Сам король дослухається до моїх порад. Твої поради такі мудрі, як оця дуля. Іти цьнув невелику, але добре загуголену дулю під довгий шляхетний ніс Малиновського. Малиновський сіпнувся, але з трьох пальців без великого та вказівного дулі не скрутиш. Отож, наступали кожен окремо. Спочатку жовніри Малиновського, далі реєстровики пива. Жовніри сипонули з дурної скелі, сподівалися сягнути козацьких шанців в мах. Бігли з галасом, свистом, але їх зустріла козацька картеч. Важкі чавунні ядра кресали по скелях і в повітрі захурчали уламки заліза та камені. Те хурчання, той вереск металу та каменю були страшніші за свист самих ядер. Вони притлумили звитяжні погуки, Застрашували, гасили відвагу. Жовніри присідали за скельками, стріляли звідти по шанцях, але козакам великої шкоди ті постріли не завдавали. Жовнірська лава розсипалася і несла великі втрати. А тим часом ристровики та надвірники пила проділи по півщаній ріні, який час їх ховав від пострілів високий берег острова і по півщанцями. Козаки вдарили дружнім випалом, Стигли вистрілити ще двічі. Преєстровики сягнули рову та низенького заплетеного повалу тину. І навіть повалили його. Там за'язалася лука світа. Козаки оборонялися ратищами-шаблями. Друга та третя лінії і далі заряджали рушниці. Просто в обличчя. І ворог не витримав. Похитнувся. Потому бурий спустився з старшиною в чавунову балку, де лежав весь припас. Постукуваннями, та порожніх бочках. Бережете, не пов'язайте, не пов'язайте. вважаєте, що куль можна налити з глини? Куль до гаківниць у нас залишилось. Чось, бак? Дашмайонець. три набереться. Куль залізних п'ять бочок. Олов'яних скільки там рині? Трохи більше тисячі. Бочок пороху шістнадцять. Олова три штуки. Шруту заліз. Грани. Уважайте, Ну скільки тут? Штук триста, не більше. Біло, Жаско. Дурманно цвіте бузина. Вона тут скрізь по згірі понад ставом, поміж дикими яблунями та грушами, буйна, висока. Восени, коли сільські молодиці приходять рвати ягоди на кисіль, то беруть з собою ослінчики, щоб дістатися до важких чорних кетягів, а той доводиться нагинати, ламаючи гілки, декотрі і не нагнеш завтовшки з голоблю. Подекуди бузина поспліталася в такі хащі, що там і кіт не пролізе В темні хмарні ночі В тих хащах Щось нявкає Або стогне болісно В такі неспасенні ночі Велике чорне колесо старого млина На два постави Саме по собі зрушується з місця І починає крутитися Та обертати жорновий камінь І піднімати обидві ступи То чорт то вчей меле собі тютюн В день він спочиває в бузині в холодочку То його дерево його царина. Вдень вода працює на Махтея-ворона, вночі на нечистого, який до печайки в горлі не любить Махтея і вряди години завдає йому всіляких капустей. Не любить за те, що той повирубував бузину біля млина, за те, що пече в млиновій печі сало. Кому не відомо, свинина чортові огидна не менше, ніж татаринові. За те, що ворон щільно забив дошками одне З двох малинових віконець на верхній палубі Те, яке настав Раніше чорт сідав у півночі біля того віконечка І дивився, як купається у ставу біла панна Як стискає сама собі високі перса і блів, І захлинався жагою А тепер не литко, ні лисого дідька А ще не любить за неймовірну скнарість Коровок ворона дві Одна для засипки зерна, друга для Мірчука. Вона хитра, з подвійним дном, але виплетена так, що те друге дно непомітне. За горілку, яку продає помольцям, а без того, який ти, Мірошник, хто привезе тобі зерно, бере вдвічі дорожче, ніж монастирський шинкар. Двоє котів, які живуть у млині, худі, світять від голоду очима і навіть одміт, рудий, навпіл з пилюкою, та ось він не віддає свиням, а печеть з нього коржі загреби. Кілька разів чорт залишав у дучках собі закур на завтра, але Махтей щоразу його знаходив і забирав. Одначе чорт терпів Махтея Ворона. Жодного разу навіть не налякав його по-справжньому, боявся.